Yeehaa, pakka pakka eek, külm ja kiire karl Milleks üldse proovida, kui kõik läheb perse? Milleks üldse proovida, kui miski pole terve? Milleks üldse proovida, no alguses on kerge ju seda soovida Aga, Aga milleks, milleks üldse, üldse proovida? proovida? Kui kõik läheb pikka otses hoppas hoppa. Inspektor kukke kese, vastu rohka ja, ja hoppa Jälle sellel joppas, kes ei vist seda, seda soovida, soovida. Nii et milleks üldse proovida? Ei, Kui ennast ei kontrolli, tüübid ütlevad tihti, et kui joon, siis lähen lolliks. No, viina, on tugevad vastased. Mõtlesin mõtlesid kööri kokku ja panna punkta asjale. Oli nädala tublikuks siis sõbraga Chili. Kui siin on Viktoriini auhind, tasuta loomaaide kaas Chili. Chili kaasa ning loomaaide jooma. Nüüd peale räppinaisi näppinud. Loodan koomas. Tegime bändiga loo, et ajad algavad ikka vihale ja ise ka ei uskunud, kuhu meid äkki kutsuti kohale. Keegi leidis, et väärime seda vist Eesti muusika auhinnat. Parim tippu artist Ma võtsin säästa raha, kuna bussid viske ei tundnud paha. paha. läksin tee äärde ja tõstsin. Tõesti, aega oli sitaks, Kui pudel oli poole peal, tundus, et trippenid pikaks. Pah. Olin põldure vahel ja auto on sajaga, ajaga. Süütasin viimase suitsu ja lõin heina palli alaga. Wow, Jätkasin retke, kuni leidsin ühe tüübi, kes viskas kahe sotiest ees kohale viimaseks hetkeks. Passisin peal, kui enam ei talupa püümi aure. Tagasi sain auto, aga õnneks, kuna tagasi oli kaugel. Hommikul raha rahatotti ja Keres vaatas vastu. Ja ketsis oli auk, ah, ja ja auhin täike ei saanud. Ah, Tahe oli suur, kui tahti, on no, nagu bugaliseks madrats väike päike tahtsin sulle ära panna Nii väga kui teesti jooksid Mõtlesin sulle panna jala taha Kuid vist liiat hoolid Sai peos joogi sisse, miski liigutatud Jeesed kallas, mitte ei tilgutanud Kadusime minema tahvid Sõbrad mõtlesid, oh hõudust oles hotelli jõudnud Ma olin nii täis, et ei tõusnud Milleks üldse proovida, kui kõik läheb terve. Milleks üldse proovida, kui miski pole terve? Milleks üldse proovida, no alguses on kerge Ei seda soovida, aga milleks üldse Kui kõik läheb, ikka otse soppa. Inspektor hukekese, nasad vastu rohka ja hoppa jälle sellel jopas, kes ei seda soovida. Seda soovida nii et milleks üldse proovida? Tulime räpi pealt ja tahtsime minna tuttu Teise linna otsa ja sõit pidi minema ruttu. Oli Lord Sierra roolis, seega ainus, kes polnud sassi. Rahvast oli palju ja ööma ja, pakku ja ronis Tule. ka kassi. Läksin üle väiksema sille, et mitte teha ringi. Ja nii kui jõudsin üle üks pendi auto pirasku kinni, hoidsin need tagasi ja suhtlesin viisaka tooniga, isegi teietasin ja püüdsin vältida irooniat. oli korras. Tundus, et ei tulegi trappi, oli koostus kästi pa kasti teha. Lähes suvane täiskab pulls peale ja, ja koidulat taskul Voolasin kampadega. Tänavatel andsin seitele laksu. Silmad säärasid hoolimata, et mõtte puudus. Loome kriis ruusus, mis see ju looming ma polnud kuulnud. Mu sõber DJ Piil lendas ja tuli mõtte, et teeks loog onin No nii naljaga, mõtte, saime kokku tegema ära. Ja nii läkski. Olnud suurt soovis südames, aga türa ma räppisin hästi. No vahel tõesti opab, opa. just etteheitis topab. Kui nelja päeva õhtul telekas tuli vaid soppa, lendasin paari ja laua taha otse, panin lapid pähe, et ei kuuleks karahoket. Kõrval lauas suust, välja valas okset. Kõrva mees jooksis välja paarid aga uksest. Kuit võttis suitsupaki ja andis mulle. Lisades, et seda ka, sada ei võta tulle. Ja viskas Robertisse pikali, ma läksin välja. Tahtsin teha suitsua, pakis polnud tubakas, vaid Rotterdami prinsessi õiet nii õrnab. John Getsi mulle kõrva. lauris kõrva. Proovida. Milleks üldse proovida, kui kõik läheb perse? Üleks üldse proovida, kui miski pole terve? Milleks üldse proovida, no alguses on kerge ju seda soovida? Aga milleks üldse proovida, kui kõik läheb ikka otse Inspektor Inspektor hukekesena saab vastu nokka ja hoppa jälle sellele jopas, kes ei vissi seda soovida. Nii et milleks üldse proovida, kui kõik läheb perse. Üleks üldse proovida, kui miski pole terve? Milleks üldse proovida, no alguses on kerge ju seda soovida? Aga milleks üldse proovida? Kui kõik läheb ikka otses hoppa Inspektor kukke kesena saab vastu rohka Ja hoppa jälle sellel joppas Kes siin vissinudki seda soovida Nii et milleks üldse proovida Tervites kõiki, keda ma tunnen Lootus sulle veel viima Täna staadionil FC Tartu Vibe ja FC Sportivaim. Tartu fännid on otsustanud üritust põikoteerida, kuna Sportivaim pidavad nagu nii alati võitma. Lootus eivasõpaja, et Rinrestock hilines täna trenni, kuna sai rahvi märgistamata pika veo eest. Kui üks võistkond ei oma võistkonnal ühes mängus 21 punkti, tegi kolm tatsiselt söötu, kogus 12 laua palli, tegi 8 viga, teine võistkond mõtles, et minneks üldse kohale minna ei läinudki, siis kellega mängis esimene võistkond. Legendaarne Vormel 1 pilot Michael Schumacher sai fiialt lt eluaegse võistluskeelu, kuna ei ilmunud Saksamaa GP-le. legend legend süüdistas selleks oma boksitiimi, kes keeldus vahetamast rehvi, mis võistlustele olles autobaanil oli. Nüüd siis hakkab Schumacher ennast treenima hoopis rahvaste pallis. Seoses riigi eelarve mitte plaani pärase müüs riigi kinnisvara firma firmamaha Eesti suusakondise Alpi maja. Maja uueks omanikuks ei Poola suusaveteranide liit, kelle esinad leidsid majast veel soojad Raul Olles suusad. Kindine poliitik Viljar Bailman on teinud elus kannapöörde hakkanud profisportlaseks. Nüüd teemegi otsel ülituse Münchenis, kus Viljaren Oktoberfestil mägilaagris alkoholienduro MMX treenib.